Розділ третій. Епіграф. Мені спало на думку, що звичайне інтерв'ю з дияволом або чарівником можна успішно замінити майстерним використанням наукових тез. Герберт Джордж Велс. Телефон дзвонив. Я проте рочі подивився у вікно, дубув на місці. Поглянув на вішалку. Вішалка теж була на місці. Телефон дзвонив. За стіною в кімнаті у старої було тихо. Тоді я зіскочив на підлогу, відчинив двері, клямка була на місці, і вийшов у передпокій. Телефон звенів. Він стояв на поличці над великою діжкою. Дуже сучасний апарат із білої пластмаси, таке я бачив тільки в кіно і в кабінеті нашого директора. Я взяв слухавку. «Ало?» «Це хто?» – запитав пронизливий жіночий голос. «А вам кого треба?» «Це хата на корніж?» «Що?» «Я питаю, це хата на корногах чи ні? Хто говорить?» «Так». – сказав я. – Хатка. Кого вам потрібно? – От чорт! – сказав жіночий голос. – Прийміть телефонограму. – Давайте. – Записуйте. – Одну хвилинку, – сказав я. – Візьму олівець і папір. – О, чорт! – сказав жіночий голос. Я приніс записник і цанговий олівець. – Слухаю вас. – Телефонограма номер 206, – сказав жіночий голос. – Громадянці Горинич наїні Київні. – Не так швидко. – Київні. – Далі. – Цим пропонується вам прибути сьогодні. 27 липня цього року, о півночі, на щорічний республіканський зліт. Записали? Записав. Перша зустріч відбудеться на Лисій горі. Форма одягу святкова. Користування механічним транспортом за власний кошт. Підпис начальник канцелярії ХМВ. Хто? Вій. ХМВ. Не розумію. Вій. Хрон Манадович. Ви що, начальника канцелярії не знаєте? «Не знаю», – сказав я. «Кажіть по літерах». «Чертівня! Добре, по літерах. Веревольф, Інкуб, Єті. Записали?» «Здається, записав», – сказав я. «Вийшло вій». «Хто?» «Вій? У вас що поліпи? Не розумію. Володимир Іван Йосип». «Так, повторіть телефонограму». «Я повторив». «Правильно. Передала онучкіна. Хто прийняв?» «Привалов». Вітанячка Привалов. Давно служиш?» «Собачки служать». Сердито відповів я. Я працюю. Ну-ну, працюй. На злеті зустрінемося. Залунали гудки. Я повішав слухавку і повернувся до кімнати. Ранок був прохолодний, я похабцем зробив ранкову зарядку і вдягнувся. Події видавались мені надзвичайно цікавими. Телефонограма чудорнацько асоціювалася у моїй свідомості з нічними пригодами, хоча я й гадки не мав яким чином. Утім, такі-сякі ідеї мені вже спадали на думку, і уява моя була збуджена. Все, що я побачив, не було мені геть незнайомим. Про подібні випадки я десь щось читав і тепер згадав, що поведінка людей, котрі потрапляли в аналогічні обставини, завжди уявлялася мені надзвичайно дратівливо безглуздою. Замість того, щоб повністю використати захоплюючі перспективи, подаровані їм щасливим випадком, вони лякалися, намагались повернутися до повсякденного. Якийсь герой навіть заклинав читачів триматися подалі від завіси, яка відділяє наш світ від невідомого лякаючи духовними та фізичними каліствами. Я ще не знав, як розгорнуться події, але вже був готовий з ентузіазмом поринути у них. Блукаючи по кімнаті в пошуках ковша чи кружки, я продовжував міркувати. Ці лякливі люди, думав я, схожі на деяких учених експериментаторів, дуже наполегливих, дуже працелюбних, але зовсім позбавлених уяви і через те дуже обережних. Отримавши нетривіальний результат, вони шарахуються від нього, поспішно пояснюють його нечистотою експерименту і фактично тікають від нового, бо надто зжилися зі старим, затишно укладеним у рамки авторитетної теорії. Я вже обмірковував деякі експерименти з книгою Перевертним. Вона все ще лежала на підвіконні та була тепер останнім вигнанцем Олдріджа. З балакучим дзеркалом і з циканням. Я мав кілька запитань до кота Василя, та й русалка, що мешкала на дубі, викликала певний інтерес. Хоча подекуди мені видавалося, що вона мені таки наснилася. Я нічого не маю проти русалок, але не уявляю собі, як вони можуть лазити по деревах. Хоча з іншого боку луска. Ківшик я знайшов на діжці під телефоном, але води в діжці не знайшлося, і я подався до криниці. Сонце піднялося уже височенько. Десь гуділи машини, почувся міліцейський свисток. У небі з солідним гулом проплив вертоліт. Я підійшов до криниці, і задоволено, побачивши на ланцюгу зім'яте бляшане цебро, взявся розкручувати корбу. Цебро, постукуючи по стінах, занурювалося в чорну глибинь. Почувся плескіт, ланцюг натягнувся. Я крутив корбу і дивився на свій москвич. Машина мала стоманий, закурений вигляд, вітрове скло було заляпане розбитою об нього мошвою. Треба буде води долити в радіатор, подумав я. І взагалі цебро здалося мені дуже важким. Коли я поставив його на зруб, з води висунулася величезна щуча голова. Зелена і вся якась замщила. Я відскочив. «Знову на ринок потягнеш?» Сильно окаючи запитала Щука. Я сторопіло мовчав. «Дай же ти мені спокій, ненаситна. Скільки можна? Тільки заспокоюся, приткнуся відпочити і подрімати. Тягне! Я ж не молода вже, старша за тебе. Зябра теж не в порядку». Було дуже дивно дивитися, як вона розмовляє. Зовсім як Щука в ляльковому театрі, вона, що сили відкривала і закривала зубасту пащеку в неприємній невідповідності зі звуками, що вимовлялися. Останню фразу вона промовила, судомно стиснувши щелепи. «І повітря мені шкідливе!» – продовжувала вона. «Ось подохну, що робитимеш? Усе жадібність твоя, бабська й дурна. Усе збираєш, а для чого збираєш, сама не знаєш. На останній реформі ж як погоріла, га? Отож, а катеринками? Скриню обклеювала. Акеринками, каренками. Грубку ж розпалювала керенками. «Розумієте?» – сказав я, трохи огортавшись. «Ой, хто це?» – взякалася Щука. «Я. Я тут випадково. Я хотів трохи помитися». «Помитися? А я думала, знову бабка. Не бачу я, стара вже. Та й коефіцієнт переломлення в повітрі, кажуть зовсім інший. Повітряні окуляри було собі замовила та загубила, не знайду. А хто ж ти будеш?» «Турист», – коротко сказав я. «А, турист». А я думала, знову бабка. Бо що вона зі мною робить? Спіймає мене, тягне на ринок і там продає нібито на юшку. Ну що мені залишається? Звісно, кажеш покупцеві. Так і так, відпусти мене до малих діточок. Хоча які там в мене малі діточки? Не діточки вже, котрі живі, а дідочки. Ти мене відпустиш, а я тобі послужу. Скажи тільки за щучим велінням, за моїм, мовляв, хотінням. Ну і відпускають. Одні з остраху, інші по доброті, а деякі через жадібність. Ось поплавиш у річці, поплаваєш, Холодно, ревматизм. Залізеш назад до криниці, а стара з цебром знов тут як тут. Щука сховалася в воду, побулькала і знову висунулася. Ну що просити, межслуживий? Тільки простішого чогось. А то просять телевізор якісь транзистори. Один взагалі отитерів. Виконе, каже за мене, річний план по лісопильці. Літа ми не ті, дрова пиляти. Ага, сказав я. «А телевізор ви, значить, усе-таки можете?» «Ні», – чесно зізналася Щука. «Телевізор не можу. І цей комбайн із програвачем теж не можу. Не вірю я в них. Ти щось простіше. Тьоботи, скажімо, скороходи або шапку-невидимку?» «Та?» Надія відкрутитися сьогодні від змащування москвича, що вже було виникло у мене, згасла. «Та ви не хвилюйтеся», – сказав я. «Мені нічого загалом не треба. Я вас зараз відпущу». «І добре», – спокійно сказала Щука. Люблю таких людей. Колись от теж. Купив мене на ринку один. Пообіцяли я йому царську дочку. Пливу річкою. Соромно, звичайно, хоч очі сірка позичай. Ну, зослібою в'їхала в сіті. Тягнуть. Знову думаю, брехати доведеться. А він що робить? Він мене хапає у поперек зубів, так що роти не розтулити. Ну, думаю, кінець зварять. Аж ні. Защемляє він мені чимось плавники кидає назад у річку. Он. Щука висунулася з себра і виставила плавник, схоплений біля основи металічним затискачем. На затискачі я прочитав. Запущений сей екземпляр у Соловій річці 1854 року. Доставити в К.І.В. Академію наук СПБ. Старій не кажи, попередила Щука. Сплавником відірве. Скупав вона з Кнара. Щоб не запитати, гречкова думав я. Як ви робите ваші дива? Які такі дива? Ну, здійснення бажань. А, це... Як роблю? Навчена з малочку от і роблю. Звідки я знаю, як я роблю. Золота рибка от ще краще робила, а однаково померла. Від долі не втечеш. Мені здалося, що щука зітхнула. Від старості? – запитав я. Яке там від старості? Молода була міцна. Кинули в неї служивий глибинну бомбу. І її горі черева пустили, і корабель, який з підводним поруч трапився, теж потонув. Вона б відкупилася, але ж не запитала її. Побачила її відразу бомбою. Отже, як воно буває. Щука помовчила. То відпускаєш мене чи як? Душно щось. Гроза буде. вже а авжиш а сказав я, стрипенувшись. Вас як кинути чи в цебрі? Кидай, служивий, кидай. Я обережно запустив руки в цебро і витяг щуку. Було в ній кілограмів вісім. Щука бормотіла. Ну, якщо там скатертинку-самобранку чи, наприклад, килим самоліт, то я тут буду. За мною не пропаде. До побачення, сказав я і розтулив руки. Почувся шумний сплеск. Деякий час я стояв, дивлячись на свої долоні, змащені зеленю. У мене було якесь дивне відчуття. Подеколи, як подув вітру, налітало усвідомлення, що я сиджу в кімнаті на дивані, та варто було труснути головою, я знову опинявся біля криниці. Потім це минулось. Я вмився чудовою крижаною водою, залив радіатор і поголився. Стара не з'являлася. Хотілося їсти, і треба було йти в місто до поштампу, де мене вже, може, чекали хлопці. Я замкнув машину і вийшов за ворота. Я неспішно йшов вулицею у Лукомор'я, засунувши руки в кишені сірої ендеїрівської курточки і дивився собі під ноги. У задній кишені моїх улюблених джинсів, помережених змійками, дзенькали бабчині міяки. Я розмірковував. Тоненькі брошурки товариства знання привчили мене до думки, що розмовляти тварини не можуть. Казки з дитинства переконували в протилежному. Згідний я був, звичайно, з брошурками бо ніколи в житті не бачив говорячих тварин. Навіть папуг. Я знав одного папуга, який міг гарчати як тигр, але по-людськи він не вмів. І ось тепер щука, кіт-василь і навіть дзеркало. Втім, неживі предмети якраз розмовляють часто. І, між іншим, ця думка ніколи б не прийшла в голову, скажімо, моєму прадідові. З його прадідової точки зору, кіт, що розмовляє, річ значно менше фантастична, ніж дерев'яний полірований ящик, що хрипить, виє музикує і говорить багатьма мовами. З котом теж більш менш ясно. А от як розмовляє Щука? Щука не має легень. Це правильно. Щоправда, в неї повинен бути плавальний міхур, функція якого, як мені відомо, іхтіологам ще недостатньо зрозуміла. Мій знайомий іхтіолог Женька Скоромахов вважає навіть, що ця функція є незрозумілою цілком, і коли я намагаюся аргументувати доказами з брошурок товариства знання, Женька гарчить і плюється. Зовсім втрачає притаманний йому удар людської мови. У мене таке враження, що про можливості тварин ми знаємо поки що дуже мало. Тільки нещодавно з'ясувалося, що риби і морські тварини обмінюються під водою сигналами. Дуже цікаво пишуть про дельфінів. Або, скажімо, мав Парафаїл. Це я сам бачив. Розмовляти вона, що правда, не вміє, та зате в неї виробили рефлекс. Зелене світло-банан. Червоне світло-електричний шок. І все було добре доти, поки не ввімкнули червоне та зелене світло одночасно. Тоді Рафаїл повівся так само, як Женька, приміром. Він страшенно образився. Він кинувся до віконця, за яким сидів експериментатор, і заходився вищати та гарчати, плюватися у це віконце. І взагалі є анекдот. Одна мавпа говорить другий. Знає, що таке умовний рефлекс? Це коли за зазеленькає дзвоник, і всі ці квазі мавпи в білих халатах побіжать до нас із бананами й цукерками. Звісно, все це надзвичайно непросто. Термінологія не розроблена. Коли в цих умовах намагаєшся вирішувати питання, пов'язані з психікою та потенційними можливостями тварин, почуваєшся абсолютно безсилим. Але з іншого боку, коли тобі дають, скажімо, ту ж систему інтегральних рівнянь типу зоряної статистики з невідомими функціями під інтегралом, то саме почуття не є кращим. А тому головне думати. Як Паскаль. учимося красиво мислити. Ось основний принцип моралі. Я вийшов на проспект Миру і зупинився, приваблений незвичайним видовищем. В йшов чоловік із дитячими прапорцями в руках. За ним кроків через десять з натужним ревінням повільно повз великий білий мас із велетенським димучим причепом у вигляді сріблястої цистерни. На цистерні було написано небезпечно, Праворуч і ліворуч від неї так само повільно котилися червоні пожежні тазики, найжачені вогнегасниками. Час від часу в монотонне ревіння двигуна домішувався якийсь новий звук, від якого неприємно хололо серце, і тоді з люків цистерни вихлюпувалися жовті язики полум'я. Обличчя пожежників під насуненими касками були мужніми та суворими. Довкола кавалькади хмари гасали хлопчаки. Вони пронизливо врищали. «Ін-дінь-дінь, дон-дон-дон, їде в бочці дракон». Дорослі перехожі боязко тулилися до парканів. На їхніх обличчях було написано виразне бажання вберегти одяг від можливих ушкоджень. «Повезли, рідненького!» – промовив у мене над вухом знайомий рипучий бас. «Я обернувся!» – позаду стояла, засумувавши наїна Київна з кошиком, заповненим синіми пакетами цукру-піску. «Повезли!» – повторила вона. «Що п'ятниці возять!» «Куди?» – поцікавився я. «На полігон, голубе! Все експериментують! робити їм більше нічого!» «А кого повезли наїна Київну?» Тобто як це кого? Сам не бачиш, чи що? Вона повернулась і пішла геть. Але я наздогнав її. Наїна Київна, вам тут телефонограму передали. Це від кого ж? Від ХМ Вія. А з приводу чого? У вас злі такі сьогодні, сказав я, пильно дивлячись на неї. На лисі горі. Форма одягу святкова. Стара явно зраділа. Справді, сказала вона. Оце добре. А де телефонограма? У передпокої на телефоні. «А про щенські внески там нічого не говориться?» – запитала вона, понизивши голос. «Тобто як?» «Ну, що, мовляв, належить погасити заборгованість з 1700?» – вона замовкла. «Ні», – сказав я. «Нічого такого не казали. Ну і добре. А з транспортом як? Машину подадуть або що?» «Дайте я вам кошик піднесу», – запропонував я. Стара відсахнулася. «Це тобі навіщо?» – запитала вона з підозрою. «Ти це облиш, не люблю». «Кошик йому». Молодий, та видно, з ранніх. Не люблю бабок, подумав я. То як там з транспортом? повторила вона. За свій кошт, сказав я злорадно. Ах, скнари, застогнала стара. Метлу в музеї забрали, ступо не ремонтують, внески луплять по п'ять карбованчиків на асигнації, а на лисогору своїм коштом. Кошто і голубе, та поки таксі чекає. бурмутячи й кашлюючи, вона відвернулася від мене і пішла геть. Я руки, і теж пішов своєю дорогою. Мої припущення виправдовувалися. Вузол дивовижних пригод затягувався дедалі тугіше. І сором зізнатися, але це здавалося мені зараз цікавішим, ніж навіть моделювання рефлекторної дуги. На проспекті Миру було вже порожньо. Біля перехрестя крутилася зграйка хлоп'як. Грали, по-моєму, в чужа. Побачивши мене, вони облишили гру і почали наближатись. Перечуваючи лихи, я поквапно приминув їх і рушив до центру. За моєю спиною пролунав здавлений захоплений вигук. «Стеляга! Тонка ноги! Татова побєда!» Перехожі дивилися на мене зі співчуттям. У таких ситуаціях найкраще кудись пірнути. Я дав нурця в найближчий магазин, який виявився гастрономом, походив вздовж прилавків, переконався в тому, що цукор є, вибір ковбаси цукорек небагатий, та зате вибір так званих рибних продуктів перевершує всі сподівання. Там була така сьомга і такий лосось. Я випив склянку газованої води і виглянув на вулицю. Хлопців не було. Тоді я вийшов з магазину і рушив далі. Скоро лабази і хати редути з колод закінчилися. Пішли сучасні двоповерхові будинки з відкритими сквериками. У сквериках копошилися немовлята, літні жінки в'язали щось тепле, а літні чоловіки рубалися в доміну. У центрі міста була широка площа, оточена дво- і триповерховими будівлями. Площа була заасфальтована. Посередині зеленів садок. Над зеленню височив великий червоний щит із написом «Дошка пошани» та кілька менших щитів зі схемами та діаграмами. Поштамп я знайшов тут саме на площі. Ми домовилися з хлопцями, що перший, хто прибуде до міста, залишить до запитання записку зі своїми координатами. Записки не було, я залишив листа, в якому повідомив свою адресу і пояснив, як дійти до хатки на кур ногах. Потім я вирішив поснідати. Обійшовши площу, я знайшов кінотеатр, де йшла козара, книгарню, зачинену на переоблік, міськраду, перед якою стояло кілька добряче запорошених газиків, готель «Холодне море», звісно, без вільних місць, два кіоска з газованою водою і морозивом, магазин «Промтоварний» номер 2 та магазин «Госптоварів» номер 18, їдальню номер 11, що працює з 12-ї години, і буфет номер 3, зачинений без пояснень. Потім я побачив міське відділення міліції, біля відчинених дверей якого побалакав з дуже юним міліціонером у чині сержанта, котрий пояснив мені, де знаходиться бензоколонка і яка дорога до Лежньова. «А де ж ваша машина?» – поцікавився міліціонер, оглядаючи площу. «У знайомих», – відповів я. «Ах, у знайомих», – сказав міліціонер багатозначно. «Здається, він узяв мене на замітку. Я боязко відкланявся». Порі з триповерховим громадням СОЛ «Рибпостач» спілки ФЦУ я врешті знайшов маленьку чіпорну чайну, номер 16, дріб 27. У чайній було добре. Народу не дуже багато, пили справді чай і розмовляли про речі зрозумілі, що під коробцем завалився нарешті місток, і їхати тепер доводиться у брід. Що поздаї вже тиждень, як з 15-го кілометра забрали. Що іскра звір, слона вб'є, а щоб схопити з Пахло бензином і смаженою рибою. Не зайняті розмовами люди, Пильно роздивлялись мої джинси, і я зрадів, що ззаду є професійна пляма. Позавчора я дуже вдало сів на шприц із солідолом. Я взяв собі повну тарілку смаженої риби, три склянки чаю і три бутерброди з баликом, розплатився купою бабчених мідяків біля церкви стояв, пробурчала буфетниця. Прилаштувався у затишному куточку і взявся до їжі, із задоволенням спостерігаючи за цими хриплоголосими, прокуреними людьми. Приємно було дивитися, як вони. Засмаглі, незалежні, жилові, з усім обізнані, як вони з апетитом їдять, за апетитом палять, з апетитом розповідають. Вони до останньої краплі використали перепочинок перед довгими годинами труської нудної дороги, розжареної за кабіни, куряви, сонця. Якби я не був програмістом, я би обов'язково став водієм і вже працював би не на миршевенькій легківці, і не на автобусі навіть, а на якому-небудь вантажному чудовиську, щоб до кабіни треба було залазити по драбині, а колесо міняти за допомогою невеличкого підйомного крана. За сусіднім столиком сиділи два молодих чоловіка, не схожих на водіїв, і тому спершу я не зверну на них уваги. Так само я в як і вони на мене. Але коли я допивав другу склянку чаю, до мене донеслося слово «диван». Потім хтось із них промовив. А тоді не зрозуміло, навіщо вона взагалі існує, ця хатна корніж. І я почав слухати. На жаль, говорили вони неголосно, та й сидів я до них спиною, тож чути було погано. Але голоси здавалися мені знайомими. Ніяких тез, тільки диван. Такому волохатому. Диван. 16 ступінь. При трансгресії тільки 14 порядків. Легше змоделювати транслятор. Чимало хто хохотить. Бритву подарую. Не можемо без дивана. Тут один із них запирхав, і так знайомий, що я відразу згадав сьогоднішню ніч і обернувся, але вони вже йшли до виходу. Двоє здорових хлопців з крутими плечима та спортивними потилицями. Якийсь час я ще бачив їх у вікно. Вони перейшли площу, обігнули садок і зникли за діаграмами. Я допив чай, доїв бутерброди і теж вийшов. Диваних, бачите, хвилює, думав я. Русалка їх не хвилює. Кіт, котрій розмовляє, їх не цікавить. А без дивана вони бачити не можуть. Я спробував пригадати, який же в мене там диван, але нічого особливого на думку не спадало. Диван як диван. Гарний диван зручний, тільки чудернацька дійсність на ньому сниться. Тепер добре було повернутися додому і взятися до всіх цих диванних справ серйозно, поекспериментувати з книгою перевертним, щиро поговорити з котом Василем і подивитися, чи немає в хаті на курячих ногах ще чогось цікавого. Але вдома на мене чекав мій москвич і необхідність як ще де, так і ТО. З ще де ще можна було примиритися, це всього на щоденний догляд. Ось яке там витрушування килимків і обмивання кузова струменем води під тиском, яке, зрештою, при потребі можна замінити поливанням із садової поливалки чи відра. А ось ТО. Охайній людині спекотного дня страшно подумати про ТО. Бо ТО є не що інше, як технічне обслуговування. А технічне обслуговування полягає в тому, що я лежу під автомобілем з масляним шприцем у руках і поступово переношу вміст шприца, як у ковпачкові маслянки – так і собі на фізіономію. Під автомобілем спекотно і душно, а днище його покрите товстим шаром засохлого бруду. Коротше кажучи, мені не дуже хотілося додому.